Lucian Blaga, partea întâi Încă mă cumpănesc dacă despre Lucian Blaga trebuie să scriu un capitol aparte. Nu mă număr printre cei ce l-au cunoscut îndeaproape, printre cei ce i-au savurat prietenia. I-au cules gândurile, i-au memorat aforismele, ori i-au inventariat femeile pe care le a iubit. Despre el s-au scris multe și prețioase pagini, unele mai contradictorii decât altele și până la urmă complementare. E firesc ca un om să se deschidă diferit față de semeni diferiți atunci când nu e un simplu histrion. Din corespondența lui au fost publicate până și anoste bilețele de dragoste ale tânărului student către viitoarea lui soție, poate rentabile, dar deloc notabile. Și mai presus de toate, el însuși ne-a lăsat un hronic autobiografic alcătuit cu grijă și îngrijorare pentru ceea ce îi se poate oferi posterității. Așadar, ce-aș mai putea aduce nou? Noutatea e numai a mea, în măsura în care mi-l și pe blaga zilnic și alături de alții stând de strajă amintirilor mele. E un adevăr sufletesc pe care pagina îl primește așa cum ar primi o confesiune lirică la ceasul târziu al nopții. Cu mult înainte de a ști ceva despre om, blaga filozoful mi se configura minte ca un scusit maestru de lumini, care își construiește decorul cu arta a fascicolelor colorate. Fascinant la lectură și puțin rezistent în articulații, sistemul său metafizic izbutea uneori să mă și amuze, nu numai prin cele câteva desene cu sfere concentrice străpunse de săgeți impertinente, ci și printr-o seamă de expresii cheie ca mare anonim, cenzură transcendentă, diferențiale divine, prețiozități demne, gândeam eu, de umorul molieresc. Aceste expresii nu mi s-au îmblânzit nici după ce am citit o carte despre terminologia filozofiei blagiene scrisă de un diacon teolog pe nume mi se pare Ifrim. În schimb, lirica lui mi-a făurit imaginea unui poet hieratic, oficiant în Sfânta Sfintelor, de care nu poți să te apropi fără sentimentul că profanești ceva fie pe el, fie divinitatea căreia îi slujește, fie chiar lespedea pe care nu ți-ai scos sandalele. Cu vremea, imaginea hierofantului s-a alcătuit în mine mult mai puternică decât aceea a Maestrului de Lumini, și aș bănui că acestui fapt se datorește în principal negraba mea în a-l căuta și cunoaște, într-o vreme când viețuiam în apropierea lui, și aș fi găsit spre locale de acces. Mă refer la anii studenției mele în Sibiu și Cluj, 1945 și 1946, când aș fi putut să-i audiez măcar o prelegere la Facultatea de Litere și Filosofie. E adevărat că tinerii din cenaclului Victor Papilian, printre care mă număram, îl evitau pe blaga spre a nu-și indispune maestrul, dar în ce mă privește, nu cred că această simplă prezumție, Papilian nu a sugerat niciodată o astfel de rezervă, să vii jucat un rol hotărător. Nu am împărtășit niciodată principiul aberant că un om trebuie să-și asume neapărat simpatiile și adversitățile. Prietenului său, nu mi-am îngrădi libertatea de a comunica în același timp de pildă cu Tudor Arghezi și Nichifor Crainic cu Ion Luca și Victor Eftimiu. Firește, în final balanța a înclinat către unul în defavoarea celuilalt, dar opțiunea este fructul imediat, chiar dacă uneori tragic, a libertății. Pe l-am cunoscut de abia în iarna anului 1947 la Cluj, unde mă furișasem pentru numai câteva zile să-mi dau niște examene restante. Despre el începuse să-mi vorbească din ce în ce mai des, dar și cu o discreție insinuantă, Eugenia Mureșan, frumoasa soție a protopopului Florea, amfitrioana regală a cenaclului papilian, femeie inteligentă, cultă și destul de talentată pentru a se simți familiară în lumea literaților. Îmi Spunea că este prietena apropiată, că îi vine în casă, că fac lungi plimbări împreună, că odată l-a târât și în biserică și l-a făcut să îngenuncheze la tatăl nostru, slăbiciune pentru care filozoful mai pe urmă s-a mustrat. În lumina unor mărturii citite mai de un azi, se pare că nu am fost singurul căruia trăgătoarea Doamnei a confiat prietenia ei cu poetul și nu exclud posibilitatea ca el, cel atât de sensibil la vecinătatea femeilor distinse, să-i fi adorată agresivitatea magnetică. Eugenia Mureșan pretindea că o vreme i-a servit lui Blaga și drept tahigraf pentru Cronicul și cântecul vârstelor, în timp ce el îi dicta plimbându-se prin o daie. Cât privește poeziile inspirate de ea, acestea erau curente și alimentau o trezorerie pe care posteritatea nu va prețui niciodată după cuviință. Să vidi diseară la noi că va fi și Blaga, mi-a spus ea într-una din acele puține zile. I-am vorbit despre dumneata și cred că e bine să vă cunoașteți. Mureșenii se mutaseră din centru orașului, în casa parohială a Bisericii din Dal, cum i se spunea, pe strada a Biserica Ortodoxă, o locuință încăpătoare cu multe odăi, dintre care nu lipsea un salon destul de spațios, cu fotolii confortabile. În afară de gazde mai erau de față câțiva invitați, doi sau trei, prieteni ai familiei, nu mai amintesc cine anume vor fi fost și nu e de mirare, de vreme ce eu nu-l Vedeam acolo decât pe blaga. Diseară era, de fapt, ora cinci după amiază. N-aș putea spune că, urcând colina molcomă sub zăpadă, nu eram emoționat. Care din cei doi blaga ai mei se va înfățișa acum? dacă îl voi avea în față pe maestrul de lumini, nu mă prea văd angajat competitiv într-o discuție, deși nu sunt un ignorant în probleme de filozofie a culturii. Mă voi mulțumi să-l ascult, să-i pun din când în când o întrebare, să aștept un minut până să-mi răspundă și apoi cel mult un comentariu prudent, atât cât să nu mă fac de râs. Dintr-o asemenea întâlnire nu poți avea decât de câștigat, dar dacă aș năzui spre un câștig mai mare, acela de a-i atrage maestrului interesul și simpatia, în acest caz mai multă îndrăzneală N-ar strica. Ar putea fi chiar puțin arțăgos. Îmi amintam de examenul meu de admitere la Facultatea de Teologie din București, în Comisie Nichifor Crainic pentru Dogmatică. De ce a făcut Dumnezeu lumea? M-a întrebat el. Din necesitate, am răspuns eu în urma unei clipe de cumpănă, fără să-mi dau seama că opt ani de seminar spusesem o prostie. Din necesitate? Ea gândește-te bine. Domnule profesor, i-am răspuns înțepat, Lumea nu putea fi creată decât ori din necesitate, ori din capriciu, ori nu pot imagina un Dumnezeu capricios. Ba din capriciu, domnule Anania, din capriciu, a încuvințat cu o altă eroare voită profesorul. Cocoșismul candidatului îi plăcuse, i-a pus nota maximă, iar peste câteva luni avea să-i publice poeziile în gândirea. Acum, pe un spirit superior ca al lui Blaga, nu l-ar putea indispune un tânăr care riscă erori inteligente. Din potrivă. dar dacă îmi ziceam iarăși, îl voi întâlni pe hierofantul taciturn, închis în sine, care nu deschide gura decât pentru a rosti un verdict sau o ironie și mă voi vedea angajat într-un dialog cu interjecția. În cazul acesta, voi fi nevoit să vorbesc, mi se va cere, voi fi provocat, doar nu o să tăcem toți ca într-o capiște, uitându-ne la el ca la un idol. Pentru asemenea eventualitate, scontam pe complicitatea părintelui Florea, om cu o frumoasă cultură enciclopedică, blajin înțelept, discret în spatele bărbii fluviale și al mustăților stufoase și cel puțin tot atât de îngăduitor pe cât se dovedea a fi nobila doamnă Blaga. El va ști să deschidă subiecte adecvate și să mențină conversația la un nivel de intelectualitate strategică. Iar dacă se va propune să citim poezii, am două în buzunar, Proaspete. Dar vai, în seara aceea nu s-a discutat nici filozofie, nici literatură, nici artă, nici măcar teatru. În salon n-au înflorit decât două subiecte, iar despre ele a vorbit numai Blaga. De fapt, eu am ajuns cu oarecare întârziere și l am găsit vorbind. Despre ce? Despre cine vorbea Blaga? Despre Mahatma Gandhi. Istorii se acum l-a văzut el pe Gandhi la Berna, într-o sală de spectacole, unde acesta fusese invitat să conferențieze despre interesul și emoția publicului, despre surpriza de a-l fi văzut pe omulețul cu ochelar de sârmă folosind scaunul numai pentru a se urca pe masă, pe care apoi s-a așezat, cum zicem noi, turcește, cu picioarele sub el. Gandhi rostea o lecție pe care o repetase de multe ori, eterna lui luptă de emancipare a Indiei prin non-violență. Vorbea printr-o gură știrbă, mai mult din gingii, iar eu în acest timp mă întrebam în grija cu ei și unde-și va fi lăsat el capra, poate într-un ungher de prin culise în spatele scenei, priponită cu funia. Nu pea nicio îndoială că blaga voia să se facă plăcut și era tot atât de evident că nu pe mine, nici pe părintele Florea și nici pe ceilalți câțiva convivi se găsnea el să-i cucerească. În acest timp s-au servit cafele și pateuri proaspete. Anfitrioana își pusese un cochet șorțuleț de bucătărie cu ape albastre mărginit de o spumușoară albă. Eugenia Mureșan era nu numai poetă, ci și o excelentă gospodină și n-ar fi exclus ca tocmai ei să-i fi dedicat blaga acea recenzie în care s-a strecurat o catastrofală eroare de tipar. În loc de, citezi în memorie, doamna X cultivă o poezie de inspirație cosmică, a apărut poezie de inspirație casnică, eroare menită să atragă fulgerele preopinentei. Pateurile erau calde și foarte gustoase și cred că numai în timp ce le savura și-a permis filozoful o pauză. De la Gandhi discuția, discuția e un fel de a spune, alunecat ușor către hinduism, yoga, fakirism, potențele latente ale spiritului, fenomene de parapsihologie, după care poetul a povestit pe lar cum a asistat odată tot în Berna la o demonstrație de metapsihică oferită de un profesor care preda și un curs de acest fel la universitate și cum cu toate măsurile și precauțiile pe care el, scepticul, le luase împotriva oricărei posibilități de mistificare, a văzut obiecte, o măsuță cu delicate figurine de cristal și porțelan, ridicându-se până la tavan, făcând în camerei și reașezându-se exact pe locul de unde plecaseră. Nu se putea trage nicio concluzie precisă, dar fenomenul fusese urmărit de un martor lucid, obișnuit să, și să se controleze. Părintele Florea a încercat o discuție în contradictoriu, la care m-aș fi angajat bucuros și eu ca unul ce citisem o sumedenie de autori în materie, dar blaga nu ne-a dat răgaz. După ce și-a sorbit ultima picătură de cafea, a mulțumit frumos și s-a ridicat, ca și cum el ar fi venit acolo numai ca să ne vorbească nouă despre Gandhi și spiritis, pentru ca, odată misiunea încheiată, să poată pleca. Am plecat și eu împreună cu el. Pentru o bună bucată de drum mergeam în aceeași direcție și mă gândeam că poate acum o să rețin cât de cât atenția. Au încercat să provocă o conversație oarecare, dar el tăcea, foarte preocupat ca nu cumva să alunece și să cadă. Într-adevăr, odată cu întunericul se lăsase și gerul, iar zăpada căpătase o crustă de gheață care făcea mersul foarte nesigur, mai ales în pantă. Am convenit să ne ținem de braț, sprijinindu-ne reciproc. Mi-ar fi plăcut ca eu, mult mai tânăr, să-l sprijin pe el, dar repede mi-am dat seama și de revers, când unul le-ar fi tras în cădere și pe celălalt. Numai pe ghețuși ne putem da seama cât de mult depinde capul de picioare, am zis eu la un moment dat, dar el n-a părut impresionat de un asemenea aforism, ci căuta să se descurce acum pe cont propriu într-o echilibristică atentă. Numai la despărțire mi-a dat să înțeleg prin câteva fraze sobre că știe multe despre mine, dar am priceput că dintr-o faimă care nu avea nimic în comun cu literatura, Blaga era profesor universitar, iar faima mea era legată de universitatea însăși.